Inna alhamdulillah në ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa n'a'udhu billahi min shurur anfusina wa min siy'i ati a'malina man yahdihi allahu falamudhila la wa man yudlil falamudhila la wa ashhadu an la ilaha illa allahu vahdahu la shariqa la wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wasallama tasliman kathira amma ba'd e vazhdon me leximin e librit Etika e shkueles nxëmit autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimehullah kemi fol diçka per rregullat e xhenazes edhe per domethën rregullat e përgatitjes e xhenazes edhe lidhje me namazin e xhenazes apo ka qregaditem për larjen e ata chefinosin tash ka diçka për rregullat e namazit xhenazes thot autori rahimahullah wayaqumul imamu fi ssalati alayhi inda sadri rajulin wa wasati maraatin do thot se imami gjat namazit kur ja gjat namazit xhenazes qendron te koka e ose te djoksit do të thonë në drejtim të djoksit të burrit dhe në mes do të thonë drejtim të mesit ose e pranë mesit të xenazës nëse është grua wayukabberu fiqra alfatiha martakbir dhe lexon fatihan thumma yukabberu fi salli ala anbi sallallahu alaihi wasallam Pasta i mërë të këbir dhe qënë salavat për përpëmë amërin sallallahu alaihi wa sallam Thumë yukabbiru wa yed'u lilmejit Pasta i mërë të këbir dhe bëndua për dhëmë thëndua në janosës dhëndua në për të vdekurin Thumë yukabbiru rrabi'a wa yaqifu ba'daha qalilën Pasta i mërë të këbirën e katërt edhe qëndron pak heçt pak Thumë yusallimu wahidatan anë jaminihi pastaye selam e një selam do të thon nga ana e djathtë wa yarfau yadayhi ma'a kulli takbira edhe i ngre duart në secilin takbir. Vojifu makanehu hatta turfa. Dhe imami duhet të qëndrojë aty në atë vend derisa të ngrihet xhanazja, të largohet do të thon. Ruja zalike an Umar. Kjo është transmetuar prej Omerit radiallahu anhu do të them se imami gjatë namazit xhenazës qendron në drejtim të kokës ose të gjoksit nëse xhenazja është burr, edhe qendron në mes të xhenazës nëse është grua. Dhe përkët argument janë disa hadithe sahiha. Një prej tyre është hadithi se mu'rras radhiyallahu anhu thotë Ja në fillim pyengjëmeri sallallahu alejhi dhe selam në xenazen e një gruaje që ka vdekur në nifas dhe pejgamberi sallallahu anselem ka qëndruar në mes, do të thonë të trupit, pa drejtim të mjedisit, medis, mjedisit, mesit. Gjithashtu eh, transmetohet se Enes radiallahu anhu, Enes ibn Malik radiallahu anhu, tha I ka falë në, ma në mazinë e gjenazës për dy gjenazë, për një burë dhe një grua, dhe i ka vendos ashtu që e, ka qenë, të thot, aj, në drejtim të kokës të burët dhe mesit të gruas. Edhe, transportuës i thot, Ale Ibn Zia, dhe ka pëjt, o Ebu Hamza, pra e ka pëjt e, e nësibën Malik, a kështu ka vepru Kështu e ka falë pengamiri sallallahu a nëmësallem gjenazën, a i ka thonë, du më thonë, në këtë mënyrë që ka marrë 4 të kbira dhe ka qëndru në drehtim të kokës së burrit dhe mesit e, gruas, ka thonë enesi për. Edhe kjo është e, sahi, e ka transmitu e budavudi, kurse hadithin para prak, transmitonë Bukhariu dhe muslimi. Për... E, <coughs> numri në tekbireve se janë 4 tekbire janë shumica du më tha në transmitimeve janë për 4 në shumica në rasteve për nga meri sallallahu në selim e kafalë gjenazel me 4 tekbire por ka edhe transmitime për 5 për 4 është hadithi që transmitone buhurera rradiallahu anhu i cili të regon për namazin e gjenazës që ja ka falë për nga meri sallallahu a.sallem në Gjashijut, Rahimehullah. E këte kanë transmitu Bukhariu dhe Muslimin. Gjithashtu ka transmitu edhe Gjabiri, radhe Allah, hu se për nga meri sallallahu a.sallem e ka falë namazin e gjenazës me 4 të kbira që transmitu edhe Bukhariu dhe Muslimin. Këtë hadithin e nësit që e përmenën maheret se ka falë me 4 të kbira dhe ka thonë kështu e shtë falë Për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Po ashtu edhe prej Abdullah ibn Abbasit, radhjallahu anhu me, transmitohet se ka fal, ja ka fal gjenazën një njerit të varosur, dhe ka marrë katërt të kbire, edhe kje të transmitohin Bukhariu dhe Muslimin. E kështu me radhë, kurse transmitohet gjithashtu nga Ebu Mame, radhjallahu anhu, qi ka ë Po ka thonë se namazin sunetin në namazin e xenazës është që të ë lexohet surja Fatiha në tekbirin e parë. Pa z, pastaj edhe janë edhe tre tekbira dhe në tekbirin e katërt jepet selam. Edhe këtë transmeton Nesaiu me sened sahih. Për leximin e surës Fatiha, gjithashtu ka hadithet ashtu, e së fundit, një piktinë është ky i Abu Mammas. Pasto hadith që ka transmetuar Abdullah ibn Abasi është në Sahihun e Buhariut. Të e tërë, do thotë, thot Talha ibn Abdullah ibn Auf, e, jam falë me Abdullah ibn Abasin në një xhenaze, edhe ka lexuar surën Fatiha pastaj ju ka thon pra e ka lexu pak me zot që ta dëgjojnë njerëzit dhe ka thon që ta dini se është sunet. Pra surja suneti ka për qëllim do të thon se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jo si dispozit sunet, se është do të thon si është definicioni i, i veprës sunet që nëse bëhet ka shpërbim, nëse nuk bëhet nuk ka dënim. Sepse surja Fatiha është rruken për secilin namaz, pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë la salatu limen lam yaqra bi fatihatil kitab do thot nuk ka namaz ai që nuk e ka lexuar nuk e lezon surën fatiha dhe e, kjo fjala e Abdullah ibn Abbasit është për syllim që ta dini se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem <coughs> për selavatet Transmetohet gjithashtu prej disa, prej sahabëve, se mas të kbirit dytë kanë marë, dhe më thëmë, mas të kbirit dytë kanë susa levatë për për për nga merin sallallahu aleyhi vësallem, dhe kete transmitohet hakimi dhe ebon sahi dhe ebi u pajtohet me ta. Dhe më thëmë se transmitimi prej disa, prej sahabëve, dhe thët ebu mame i ben sehel i ben hanifë, nga disa prej sahabëve. <coughs> Për numërin 5, tham, ka ardhë të më thonë në disa hadithet të tjera, një prej tyre është se Zajdimën Erkam, radhi Allahu anhu, e, i ka falë gjenazët, thotë me 4 të kbire, e, kurse ndë njëherë, ndë një gjenazë e falke me 5 të kbire edhe thot kjo Abdur Rahman ibn Ebi Ja'la e pyeta pse dhe më thonë more 5 të kbire, ka thonë se për nga meri sallallahu wasallim, ka marë kështu dhe njëher të kbiret pra dhe thot dhe njëher më nga 5. Për ngritjen e duarve ka dy mendime mes djetarve disa du më thë një numer i detarve thonë se është sunet ngritja duarve në së cilin të këbir kurse disat të tjerë thonë se është sunet vetëm në të këbirën e parë kurse të këbirët të tjera nuk ngrien dhurt. E... Shekhve Mbazi, Rahimehullah e ka përmen hadithin që të thëtë transmitimin se Abdullaj ibn Amerit, radhe Allahu anëhuna, i kanë ngritë durët në se cilin të këbir. Këtë hadith, disa e kanë transmitu vetëm si vej për e Abdullaj ibn Amerit, e disa kanë transmitu se është prej pengamerit, ose një, është një ai që i ka transmitu, pra ndaj disa djetarë kanë thonë se kjo transmitim që është mërfuqë dhe më thënë për të pra që i përshkruhet për nga merit sallallahu a.sallem kanë thënë se është i dobt dhe kjo është vetëm vej për abdullaj bin Amerit radhiallahu anhuma më i po shekhën për në bazi thët nuk ka asë një pënges në pranimin e këti transmitimit, sepsa i që i ka transmitu është i besusëm gjithashtu, është thika dhe më thënë i plot besueshëm. Prandaj, e, ajo që ai ka thënë është vetëm stes sqarimi. Do thonë e ka përshkruajt këtë si vepër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është në kundërshtim me transmetimet tjera. Mirpo gjithashtu, edhe nëse është sahi se është vetëm si vepër e Ibn Omerit radhiyallahu anhuma, prap do thot mbetet ajo se është sunet sepse sahabet nuk kanë shtuajnë diskard në ibadete. Edhe kur transmetojnë do thot ibadetin, kur e tregojnë se si bëhet, ajo ëh në n'n'kupton se kështu e transmetojnë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sidomos Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma që përmendet për përpikmëri shum ma dhe në praktikimin e sunetit. Du me thanë se ngritja durben se cilin të këbir në namazin e gjenazës është sunet me bazë, me bazë të vërtetume. E, pas të e ka thonë autorit Rahimehullat, më thonë me ka që kryet që shtja namazin gjenazës, pra gjenazja të thëtë namazin gjenazës është 4 të kbire, në të kbire në parë lezohet Surja Fatiha, në të kbire dyt, në dytë Salavat, të kbire në tretë dua për Gjenazën, edhe mas të kbirit 4 t'jepet Selam. Në të nuk ka diska tjetër, edhe këto ishin argumentet për këto qështje. Prej suneteve është ngritja durve në së cilin të kbire. E selam gjithashtu vetëm nga njëra anë. A nuk e përmend aktor? Po. Do thotë ajo që është transmetuar është vetëm nga njëra anë, jo në të dy anët. E pastaj thot autori rahimahullah. Po jështë të habbu li mellëm ju salli alejha, e një salli alejha idha vëdiat. Dhe më thënë nëse dikush nuk e kam ri për me a falë gjenazën kër është falë, lejohet edhe preferohet që t'ja falë kër të lëshohet në varë, ose pasit varë ose, dhe më thënë pasit mbulohet, thotë uëllë u gjemaëtën ila shëherë, madje lejohet edhe xemat gjithashtu me ban disa veta edhe kjo kjo leje domthon vazhdon deri në një muaj pasi të jetë varrosur wala ba'sa bidafni laylan nuk ka pengesë që të varroset natën wa yukrahu 'inda tulu'i shamsi wa 'inda ghurubiha wa qiyamha kurse është më kruh uh, e që varrosja të bëhet gjat lindjes së diellit, gjat perëndimit edhe kurrës dielli në zenit. ë <coughs> Përat, do të më thënë, nëse dikush nuk ka shumë të mjaft xhanozën dikujt, lejohet për ta. Nëse ka prezantuar ty në varrim, lejohet më një herë mas varrimit, po nëse ka qenë dikush me rëndsi për ta, edhe ma vao pasi ti e tvarrosur leot meshku te varri dhe me ia fal namazin e xhanoses pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është transmetuar se në dy raste do të thon një herë një burrit një herë një gruaje i ka fal namazin e xhanoses pasi janë varros. Do thon burrit ja ka ati burrit i ka fal xhanozën të nesërmën pasi është varros thot transmeton Abdullah ibn Abasi radiallahu anhuma Se një njeri është varosur në natë Dhe... E, jo, më falni Dhe të të... Një, një njeri që ishte i varosur Ka për të pengamëri sallallahu a ne më selim Kusë është kjë Pra kure ka pa varrim Ka për të kusë është kjë Kusë është varos këtu I kanë thonë filani I kanë thonë në, e, e, e varosën pram Edhe Atëherë pengamëri sallallahu a ne më selim Ja ka falë në gjenazën ati këtë e ka transmitu Bukhariu. Kurse për një grua shka, i ka sërby gjamiz, dhe më thënë, ka pastru, është kujdesë për gjaminë, kur një kod gjatë nuk e ka pa për një mërë i sërë Allahësëm, ka pytë për ta, edhe i ka në tregu se ka vdek, edhe i ka në tregu varrin, kjo ka qenë një mujë pasi është varosë, edhe atëherë i ja ka, ka shku të varri për një mërë i sërë Allahësëm, dhe kja ka thalë gjenazëm. Prej hadithit para prak, gjithashtu kuptohet se varrimi natën nuk, është, nuk ka asë një pënges, sepse i kam thonë, kur ka pëjtë për atë kushështë ky, ka thonë, filani u var e varrosën pramë, dhe më thonë, natën, edhe pengamiri sallallarën sallim, nuk e ka mëhu, dhe më thonë, nuk i, nuk i ka qërtu. Gjithashtu edhe Bubekri radiallahu anhu, pasi ka vdekë, është varos natën Edhe atë e ka transmitu Bukhariu Për e, Ato tri kohët kër Ndallohet namazi, gjithashtu Ndallohet edhe e, Varosja Ka thonë për nga mëri sallallahu alëm sëllem Për nga mëri sallallahu alëm më sëllem Ka ndallu, thot Okbe i ben Amir Radiallahu alëm Radiallahu alëm fot Peygamberi sallallahu alejhi wasallam na në ka ndalu që të falemi në tri kohë dhe të varrosim të vdekurit në ato tri kohë. Ato janë kur fillon të lindë dielli derisa të lindë, dhe kur hip në pikën matë lartë djeli, për më të lart dielli derisa të niset për në perëndim, dhe kur i afrohet perëndimit derisa të perëndojë. Do të thënë ato kohë ndalohet namazi dhe ndalohet uh, varosja pasaj thot autori rahimehullah vajusennu isra'u biha dunel khabab dhe më thënë sunet shpetimi uh, i genazës por jo edhe vrapimi e kështu më rad dhe më thënë jo shpetimi të i përt vajukrahu gjullusu men tebi a ha hëtta tu dha'a alë alë ardi li të defnë edhe urejhet ose është me kru që atatët cilët e kanë kan përcilë gjenazën më thëmë të ulen deri sa gjenazëjat vendoset në tokët, më thëmë përtu varrosur uaj e kunu të tabi uleha më të khashqian, më të fekkiran fima alihi edhe ai që përcilë gjenazën duhet me qenë me eqë me përullje, duke me ndu për, për fundimin e ti, u e ju krahut të besumu, u e të të haddu thufi emrit dunja, edhe u rejhet gjatë për cilës gjenazës, më thënë qeshja ose busqeshja, edhe biseda për qështjet të dunjas. Duhëtët, gjenazën është sunet që me shpejtu, si gjatë pregatë, du më thënë pasit vdesë, Me njëherë, duhet të fillohet të pregatitet për varrim, të lahet të qëfinohet të kështu me radhë, dhe kur të niset për të varret, duhet e, të shpejtohet, thëm, të eqët shpejt, për jo edhe me shpejtim shumë të madhë, duhet të shka mundet me shkaktu dëmtim njerëzve, ose mundet me shkaktu më rëzu gjenazi e kështu me radhë, aja është, duhet të shpejtim që është në suazat mundësive të njerëzve ka <tomping> thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam asri'u bil janaza do thon shpejtojeni ose nxitojeni xenazen fa in taku salihatan fa khairun to qaddimuna ha ilej nesa ja esht e mir do thon nesa esht njeri i mir atare ka ni khair te tecili ju econi do thon duhet mecu ma, ma shpejt wa in taku si wa zalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum nesa nuk eshte mir ather ajas një e keqe që e largon një qafe, do të thonë hiçni qafe. Këtë e kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Edhe kuptohet se prej etikës për cilësinë e xenazës nuk është nuk përshtatet, do të thonë me ë gjendjen, situatën në të cilën janë njerëzit, nuk është e përshtatshme që të flasin për çështjet e dunjas, për ose të çeshin atë buzëqeshjen e, e këtu me radh, ajo është në kundërshtim me gjendjen edhe në kundërshtim me atë çka ia ja përkujton ai moment njeriu, domethënë ta përkujton perfundimin e tij. Prandaj është e preferuar që njeriu të mendoj vdekjen dhe të mendoj se çka e pret pas vdekjes, e, duke kërkuar istighfar, domethënë du, duke bërë istighfar, duke kërkuar falje për veti gjithashtu edhe për atë të vdekurin të shkajan duke për cilë, dhe në këtë mënyrë, të më thënë, kjo është ajo që kërkohet prej ati që është duke për cilë gjenazën. Gjithashtu edhe nuk lejohet, ose është e u rrier që kur të më rinjë të varët, të më thënë, njerëzit ulen, deri sa të vendoset gjenazëja për tu varosë dërisa të lëshohet në tokë, të më thënë, që të varësët. Kjo në bas të hadithit që ga transmitu Ebu Sa'id al-Khudri, radhjallahu anhu, ku thuhet, wa men tebi anha, fa la jaku ud, hëtta tu dhaj, ku shë e për cilë gjenazën, të më thënë, mosulet, dërisa jo të lëshohet në varë. Të është gjë, për në lidhje me vorrimin, فوت اوتوري رحمه الله ويستحب ان يدخله قبره من عند رجليه ان كان اسهل است ابلثير سنه مثلا مستحب ان جنازيا نورت فتت ngana كمبه نفسه كيوست ما لهيت ويكره ان يسد قبر رجل ولا يكره للرجله دفن امراه ثم محرم Thët, nuk ka gjithashtu pënges që ndë një bur ta lëshoj e në var ta vendos e në var gruan edhe në qëfse aty ka prezent ma hrem. Dhe thot për futje në gjenazës nga ana e kanëve është argument hadithi qëka është transmitu nga El Harith, r.a. Thot se aji ka përosit që gjenazën tja fali Abdullah ibn Jezid edhe aja ka fal gjenazën, pas taj e ka fut në var nga në kamve edhe ka thonë, hedha min e sunën dhe më thonë, kjo është prej sunetit për varosin dhe më thonë, për lejimin që burri ndë një burr me fut në var në gruan është argument ajo që pëngë amëri sallallahu anë sallem e ka urdhru Ebu Talhan radhiallahu anhu që ta lësojën var bjën e ti bjën e pëngë amëri sallallahu anë sallem edhe pëse pëngë amëri sallallahu anë sallem ka qenë prezent edhe këtu edhe këtë e kanë transmitu Bukhariu pas ta e ka thonë autori rahimahullah wëllahdu afdalu min ashqqë tu me thonë për lojët e varrëve, ka laht edhe shikë. Fëtë lahti është me i vlevëshëm ose më përësorë se shikë. Va ju sennu ta'jmikuhu wa tausijuhu, është sunet që varrët bët i gjanë dhe i thejlë, va ju krahu defnuhu fi tabud edhe u rejhet që muslimanit varrësët në tabud ose arkivalë. Vajekullu uh, wa indhe wadë ihi Bismillah Vajalamillati Rasulillah Kur njeri jo lëshën Gjenazën të ok Du më thënë duhet të thot këtë Bismillah Vajalamillati Rasulillah Du më thënë me emrin Allahut Dhe si pas fesë Të dërguarit Allahut Lahd Du më thënë kjo uh, Mënyra e hapjes varrit Ka janë dy mënyra Ajo që gjuhet lahd asht që pasi thellohet varri, çohet thellë, do të them, në anën e kibles bëhet një, do të them, një thellim tjetër si në, në formë, do të them, shkon horizontalisht, do të thotë në anën e kibles. Edhe pastaj xhenazia vendoset aty, edhe i, i vendosen tudlla ose drasa, dhe më thënë drejt, pas taj mbulohet varri. Kurse ajo që quhet shikë, është që pas i të thelohet, dhe më thënë varri, në mes të varrit, bëhet një grobë maj vogël, ku do të vendosët gjenazja, edhe aty i vendosën tullat, atës e drasat për mi, atëheren në, në, në, në mënyrët pjertë, dhe pas taj mbulohet. Lahdi është me i vlefshëm, edhe pëse të duja janë të lejuara, se për nga veri sallallahu nësallem ka than, el lahdu lena wa shikku li gajrina. Në më thënë, lahdi është për ne, kurse shikku është për të tjeret, jo për ne. Kete ka transmitu muslimi. Gjithashtu transmitohet se Saadi Ben Ebi Vakkas, radhi Allahu anhu, kur ka qeni smur, në atë smundje që ka vdekë, ka thanë el-hiduli lahden wa nësabu alejja ledhine nasben dhe mu thanë më bani varrin lahd edhe vendosë minitullat eh, horizontalist eh, verticalist dhe mu thanë drejt në kam <coughs> kema suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam si që zbapër të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wa sallam kuptohet se në lidhje me bërjen e varrit më të thellë, është për qëllim ruajtja e xhenazës që mos me ardë deri te zbulimi, qoft prej ujrave ose prej kafshëve ekstreme, domethënë duhet që të bëhet më thellë që të jetë xhenaza e siguruar. Kurse praktikisht çuhet të bëhet më i gjerë është që të jetë më që të jetë varrimit, të më lehtë varrimi. Domethënë tjetë e lejtë që njerëzit të hinë ati të lëshojnë gjenazën e kështu me radhë. Dhe pengamiri sallallahu a njën sëllim për, për varosjen e shahideve të luftës u hudit. Ju ka thonë sahabe, pasi janë anë ku, ka thonë se u lodhëm dhe më thonë shume dhe ka lodhjet madhe mas luftës hapja e varëve kështu me radhë. Për nga meri sallallarë në sirëm ju ka than, hapini varët edhe bëjni džan, edhe në një varë futëni dy ose tre vejta. <të> nuk lejohet, autori ka than urejhet, do shtëta e ka përqëllim me kru të hrimen, dhe më than se urejhet në aspekt se ndalohet. E, të thëtë nuk është e lejuar për muslimanin që të varoset në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t tabut ose në arkivol sepse ajo nuk është traditë e muslimanëve, nuk është transmetuar prej pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam është vendosur në varr me qefin. Gjithashtu sahabët edhe muslimanë deri në kohën tonë kanë vazhduar në këtë mënyrë. Dhe imitimi i mosbesimtarëve në këtë çështje është haram rekursohet jenazi anvar thuhet bismillah wa ala sunnati rasulillah kete ka transmetu hakimi ne mustadrek edhe thot se es sahi sipas kushteve te buhariut dhe muslimit pastaj thot autori rahimahullah wa yustahabbu ad-dua'u indal qabri ba'da ad-dafni waqifan indehu a dha es preferuar ose sunet që të bëhet dua për të varosunin, duke që ndru të varri, mas i tjetë varos, thën, duke që ndru aty pranë varrit. U e just të habbu, limen hadara, enjahthu ve alejhi, min kibeli raxihi, thalathe hathajat, edhe preferohet gjithashtu për së cilin që kam marrë pjesë aty, në më thënë që ti hedhë dhe tre grusta të koka. E, për atë se është sunet që të bëhet dua për të vdekurin duke qëndru pranëvarit, është hadithi që ka transmitua është mani radiallahu anhu, i cili thotë se për nga meri sallallahu anejmë sëllem, kur kam paru me varosin e një të vdekurit, ka qëndru pranëvarit ti dhe është lutë për ta dhe ka thonë, istagfiruli e khikum, më në thënë kërko një falje për vlaun tuaj, dhe lutin një Allahut që ta përforcoje, sepse ajta një pyetet. Kurse për hedhjen e dheut, në dhe më thënë të koka e vabrit, është gjithashtu hadithi që e transmiton e buhurera radhjallahu anhu, është hadith Hasan e ka transmitu i bën magja, thote buhurera radhjallahu anhu, se për nga meri sallallahu anhu, ja ka falë namazin e gjenazës dikujt, Pasta i më dhonë ka shku të vërri dhe i ka hedhë tre grusta dhe të koka. Edhe disa regula matutje janë lidhje me tështjën e vërrit, pasta i regula të tjera, vajdojmë në mësimin e ardhëshëm. Vë Allahu a'lem, vë sallallahu a'sallem e ala abdihi vë rasulihi nëbina Muhammed, vë akhiru da'wana, enilhamdu lillahi rabbil alemin.